Често сме изправени пред обстоятелства на дълбок смут и понякога инсцениран хаос в обществото ни, когато търсенето на обяснение опира в недостатъците на медиите и журналистиката. Често гневът се излива първо върху телевизиите, защото те са и най-видимото. А и често се питаме, какво не е наред законите, регулацията или изпълнителите им. Закона за радио и телевизия, който регулира електронните медии в техния класически вид радио и телевизия, звукът, Образът, визията вече и в Ерата на дигиталното. Първият, както аз казах, демократичен закон за регулация на радиото и телевизията навърши 25 години. Добър ден, казвам на професор Налия Огнянова. Здравейте. Доктор на науките, експерт по медийно право, една от основателите и първият ръководител всъщност на катедра Европейски в Софийския университет, също така и председател на комисията по журналистическа етика. Професор Огнянова, вие участвахте в въвеждането на правото на Европейския съюз в областта на медиите и електронните съобщения. Имате сериозен опит и като член на двата регулатора, медийния и за електронни съобщения. Какво виждате в този факт? 25 години закон за радио и телевизия. И ако трябва в кръга на шегата само с един от текстовете на този закон да отбележите а, колко важен е той, кой, кой ще е този ключов текст за вас? Наистина, 25 години са доста дълъг период за толкова бързи информационни технологии. Не е завярване колко бързо минаха тези години. В секона има разнообразни текстове, посветени на всички медии, в частност на обществените медии, на търговското слово. Но аз бих отбелязала един-два текста от общата част, които са посветени на принципите на радио и телевизионната дейност. Там са свободата на изразяване, правото на личен живот, защитата на тайната на източниците. А Член 11 специално е посветен на независимостта на медиите, един много важен текст, който непрекъснато прилагаме и не можем да приложим така, както трябва. В него се казва, че не се допуска външна намеса от лица и организации, извън редакциите, върху съдържанието на медиите. Изключително важен текст всъщност за нашата дейност. А, има и други подобни. Ако трябва и аз да отбележа някои от законите, от членовете в закона, които действително гарантират Нормална редакционна работа, стига да могат да бъдат изпълнявани и изследвани от всички участници в този сложен процес. А, е този, че критиката, публичната критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателите. А, нещо пред което се изправяме от време на време. Има, има история на това изправяне и в радиото и конкретно в програма «Хоризонт». Но, професор Огнянова, много управленци и политици му се заканваха на закона за радио и телевизия, още от самото начало. Има десетки поправки, регулаторът претърпяваше различни трансформации. Гарантира ли закона за радио и телевизия унези принципи за уредба и на регулацията, която да прави медиите едновременно независими и професионални. Би ми се искало един закон да може да гарантира каквото и да е, но законът е само писан текст. Вярно е обаче, че от качеството на този писан текст до голяма степен зависи предпоставената ефективност на прилагането. При 25 години този закон беше въведен, защото Конституцията изискваше така, изискваше нова уредба на Българското национално радио и българската национална телевизия, но всъщност този закон извърши нещо друго. Той се занима не само с двете обществени медии, той се занима с либерализиране на целият сектор. Той позволи след това да се проведе лицензиране, да се подреди медийния сектор. Това е изключително важно. Това беше голямата амбиция. И втората голяма амбиция беше в България легално, официално да се въведат демократичните медийни стандарти. И това стана. И вие предпочетохте тъкмо да цитирате част от тези демократични медийни стандарти. Искаме се да отбележа, че България едва през 1992 година стана член на Съвета на Европа и страна по конвенцията за правата на човека. Можете да си представите само няколко години по-късно какво е било състоянието с стандартите тук. И в този смисъл опита на България като страна от Съвета на Европа и голямата помощ, която оказа Европейския съюз за радио и телевизия, да кажа някои имена от съвета на Европа Карл Якубович, а от Европейския съюз за радио и телевизия юрист Вернер Румхорст, който непрекъснато помагаше при подготовката на закона, дори съюза имаше един модел за демократични закони, който България следваше, така, че беше едно доста въодушевяващо време. На хоризонта беше членството в Европейския съюз. Вече беше подадена молба за членство и трябваше, за да може да участва в преговорите, България да постигне, както се казва, висока степен на съответствие с правото на Европейския съюз. Така, че първоначалният закон свърши тази работа. Вярно е, че още от самото начало той беше обект на огън на много ожесточени критики, беше наричан как ли не и от висотата на времето можем да видим какво точно е критикувано в него. Например, най-критикуван беше принципа, който разделяше регулацията на съдържанието от регулацията на преноса. Наистина нашия закон беше един от първите, който беше изготвен по този принцип. Съдържанието се уреди в медиен закон, а преноса се уреди в един паралелен закон, закона за далекосъобщенията, който сега прерасна в закон за електронните съобщения. България беше държава с два регулатора. Това беше също принцип, заложен в двата закона. Регулатор по съдържанието и регулатор по преноса и разпространението. Това са големи решения, които тогава трябваше да бъдат взети. И а, те никак не бяха самоочевидни, ето защо бяха подложени на особена критика, а и самия факт, че се въвежда нова регулация, винаги предизвиква се против медиите и аз бих казала, че в известна степен това е оправдано, защото регулацията в България пък и по принцип често довежда до цензура и съпротивата на медиите и на журналистиката е Естествено, Всеки ден журналистите трябва да отстояват границите на своята свобода. Това се случва и по отношение на действащия закон. Да, права сте. Той има десетки поправки. За днешното предаване се опитах да ги приброя. Те са 66. Mm -hmm. Но ще кажа нещо друго. Вярно, че сектора е много бърз. Но аз не споделям принципа, че поправките непременно са симптоматика за некачествен текст. Напротив, известно е, че в редица европейски държави има кодекси, да речем, или закони, които работят десетки, десетки години и имат стотици, стотици поправки. Това показва, че Материята е бърза, но че основата позволява да се правят поправки. Сега Вие споменахте наличието на два регулатора. Единият по преноса, другия по съдържанието, кара се и СЕМ. Нали? Най-общо това са а, двата... Това са сегашните им наименования, но всъщност те започнаха с други наименования. Само, че в България регулаторите имат доста турбулентна съдба. И а, в един момент, когато дойде нова политическа сила на власт, тя предпочета да се раздели с старите състави, като използва техниката на промяна в закона и съответно преименуване на регулаторите, без особено много да ги засегне. В момента те наистина се казват, както, както знаем, Съвет за електронни медии по съдържанието и Комисия за регулиране на съобщенията, която, впрочем, тази седмица отбеляза също 25 години от работата си. Добре, изпоменавате обаче това, че политиците успяват през промени, включително на названията, да, да подменят и съставите на тези регулатори, там, а, вероятно, е а, заровен ключа към въпроса а, как се изпълнява регулацията в сектора и дали тя действително е автономна и независима от а, така, политическите мнозинства. Много практика има за тези 25 години в всякакви посоки и в всякакви отношения. Бих могла да обобщи, че закона за радиото и телевизията поначало е инструмент, който трябва да гарантира независимост на медиите, но употребата му в България не е точно такава. Наистина, нека да почертая, той свърши голямата си цел. Вътре в две години огромната част от медиите бяха лицензирани медийният сектор беше подреден. Но заедно с това имаме много-много примери за техника, за опити, за политическа употреба на този закон. Като започнем с това, че се сменят имената, смена се състава, а би трябвало... Uh, този орган всъщност да прекъсне вертикалата между правителство и медии. Трябва да няма директно влияние, т.е. регулатора за това е създаден. И за това всъщност там има специфична ротация, разминаващи се мандати, нали, за да си го представят по-ясно хората, за да не съвпадат парламентарните и управленските мнозинства с uh, мнозинствата в регулатора. Точно така е. В писания текст се използвани най-разнообразни Техники, за да може, доколкото е възможно така да кажа, медиен регулатор да е независим. Какво се получава обаче на практика? Политическите сили идват и си отиват, а желанието да властват над независимия медиен регулатор остава и то стои през, през целия период. Променят се само методите, с които едни или други управляващи мнозинства се опитват да сложат ръка върху регулацията. Така че не имаме промяна в закона, промени в закона точно с тази цел. Имаме промени в изискванията към членове, за да бъдат включени едни членове или пък изключени други. Имаме промени в мандатността, имаме промени в начина, по който се определят ръководствата на обществените медии. Има разнообразни промени през тези години, да речем, свързани с лустрацията – Известно е, че Закона за радиото и телевизията е може би единствения закон в България, който предвиди едно ограничение за бивши сътрудници на Държавна сигурност да участват, да пипат с ръка съдържанието, така ако мога да кажа, да участват в регулатора и в ръководствата на Българска национална телевизия и българското национално радио. Важно за разказа е, че през 1999 година тази разпоредба беше атакувана пред Конституционния съд и той потвърди, че тя е конституционно съобразна. Само след десетина години, през 2013 година, друг състав на конституционния съд обяви това ограничение за противоконституционно и ето днес аудиторията, нашите слушатели трябва да знаят, че бивши сътрудници на Държавна сигурност могат да бъдат членове на съвета за електронни медии и могат да бъдат ръководители на Обществените медии, Българска национална телевизия и Българското национално радио. И пак опираме до този същия въпрос за състава на регулаторите, ако най вишият регулатор е образно казано в тълкуването на законите Конституционния съд в България. А, и става дума за две различни решения на два различни състава на същата институция. Но да ви попитам, професор Огнянова, сега говорим за един закон, който е правен миналия век, преди 25 години, преди четвърт век. А, сега реалността е по-различна. Виждаме, че Европейския съюз вече започва да прилага законодателния акт за цифровите услуги. Буквално от октомври месец е първата разпоредба по този акт и той е свързан с вредно и незаконно съдържание във връзка с атаката на Хамас в Израел. Ако не лъжа, ако не, ако не се лъжа, а, ми се струва, че това е една от първите, една от първите действия по съдържание. Според вас... Този законодателен акт по дигиталните услуги, както и новият европейски законодателен акт за свободата на медиите, налагат ли да се направят промени в нашия закон за радиотелевизия и в каква посока накратко? Нека да кажем така. Българският закон, когато се създаваше, въведе директива Телевизия без граници в състоянието и след нейната първа ревизия в Европейския съюз и постигна висока степен на съответствие, както е известно. След това тази директива беше ревизирана втори и трети път. Българския закон съответно беше ревизиран втори и трети път, за да въведе а, новите разпоредби, разширяването на обхвата на директивата. Искам просто да подчертая, че той плътно следва ревизиите на европейското законодателство и както законодателството е в преход и се развива, така и нашия закон е в преход и се развива. Също така голяма част, няма да мога да кажа колко проценти, но три четвърти, да речем от закона, е координирана зона. Тя урежда неща, които са уредени в директивата. Имаме обаче една част от закона, в която проблемите, които се уреждат, са в така наречената национална компетентност. Там е най-голямото несъгласие в България, най големите противоречия, интересите са различни. Там е най-голямата трудност да се намери точния баланс. Там попадат състава на регулатора и неговата компетентност и финансирането, управлението и съдържанието на обществените медии. Така че всъщност, ако се изготви изцелно нов закон, Моите очаквания са, че в преобладаващата част той отново ще следва Европейското законодателство, защото няма как да е иначе. Но големите дебати ще се водят за тази по-малка част, свързана с регулатора и обществените медии. Всъщност, дебатите не са спрели да текат. Дори в момента в парламента има един законопроект, който да допълни закона за радиото и телевизията, който е посветен точно на обществените медии, точно на тяхната мисия и на принципа на тяхното финансиране, принципа на определение на размера на финансирането. Известно е, че в момента финансирането е на част програма, докато Европейския съюз изисква финансирането да се определя според мисията. Очаквате ли, че, че парламентаристите ни ще стигнат до този закон? Това е буквално последният ми въпрос ами ние говорим в сферата на пожелателното. Надявам се, че стигнат, защото това е свързано с едно истинско прилагане на демократичните медийни стандарти и истинска европеизация. Ако ни интересува качеството на демокрацията ни, това тя да не е фасадна истинска. Благодаря ви, професор Нели Огнянова, поглед към а, закона за радио и телевизия, който тази седмица навършва 25 години.